והיה כל רואייך יידוד ממך, ואמר שודדה ננבה, מי ינוד לה? מאין אבקש מנחמים לך? התתביא מינו עמון? היושבה ביאורים? מים סביב לה? אשר חיל ים מים חומתה. כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולובים היו בעזרתך.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 הנה עמך, נשים בקרבך, לאויבייך פתוח נפתחו שערי ארצך. אחלה אש בריחייך. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצריך. בואי בתית ורמסי וחומר, אחזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כילק. התכבד כילק, התכבדי כארבה. הרבית רוכלייך מכוכבי השמיים, ילק פשט ויעוף. מנזריך כארבה, ותפסריך כגוב גובי, החונים בגדרות ביום קרה. שמש זרחה, ונודד, ולא נודה מקומו, הים. נמור רועך, מלך אשור, ישכנו עדירך. נפשו עמך על ההרים, ואין מקבץ. אין קהה לשברך, נחלה מכתך, כל שומעי שמעך, תקעו חף עליך, כי על מי לא עברה רעתך תמיד?